Розділ дев'ятий. Сиз в ямі, розмова двох стражників, болотного і печерного, дещо цікаве про Магаву і його одноплеменців. Та ну його клиху, не будемо розв'язувати. Хай так посидить, спокійніше нам буде. Не втече, сказав один із підданих, той, що кидав за в яму. Чулося, як вони прикотили дві здоровенні каменюки, затулили з краю вхід і всілися тут же вартувати. Один із них позіхнув. Аж захрустіли кісточки, видно, добряюче хотів спати. Слухай, Квасило, позіхнув тепер другий. А з якої ти бочки наливав сонного зілля, з дубової чи з березової? А кат його зна. Темно було, і я налив стої, яку намацав у печері. Та ти що? Ти знаєш, що ти наробив, рябий телепню. Треба ж з дубової було, там зілля всипляє і слух відбирає, а з березової, навпаки, спиш і все чистісінько чуєш. Тут Вартовий перейшов на тихий шепіт і настраховано вимовив. Рах-рах. Якщо з березовою ти налив, і вусатий карлик все чистісінько чув, і підслухав наші секретні розмови, пропали наші голови квасило. Тільки взнає Магава, тут нам і капець. А ти не будь дурним, от що, Дригайло, прикуси язика, той не взнає. Вони примовкли, і спершу один, а потім другий завзято зашкребли по телиці. Видно, дуже їм засвербіло в потилицях, і дуже було жаль розлучатися з такими добрими головами. «Давай краще розв'яжемо вусатого, бо що ударить чолом на нас?» І на який біс ми забились у ці гибельні ліси. От скажи, батько мій звався Квасило, і я звався Квасило. Ловили ми собі жаб, свіженьких рябух і кумок. Стрибали з куща на кущ, пускали носом тумани, і от. Ех, не життя було, рай, а тут. Послухав дурнів, найнявся, нап'яв на себе вашу печерну шкуру, і тепер ганяй лісом, як пес, валяй головою дерева, і когось там лови круг озера. Що він тут шукає, ваш сокрушитель? Що йому треба на цих поганих озерах? Ага, Тригайло. А ти що, не знаєш? Не знаю. От не знаю все. Темний ти, квасило, як ваше болото. Може, ти нічого не чув про наше печерне царство і про наші великі походи в підземних катакомбах? Та щось трохи чув, щось трохи. Слухай, квасило, я тобі відкрию великі секрети. Тільки ж дивись, нікому, ані телень, добре? Ну от слухай, під скелями, на страшній глибині, Куди ніхто не потикався З вашого білого світу, Народилися ми, печерні сокрушителі. І тільки ми народилися, Тільки сп'ялись на лапи, Як одразу стали під стяги, Замкнулись в грізні полки. А ти помацай мене, Квасило, Ти попробуй, які ми дуже й кріпкі. Шерсть у нас дротяна, Тіло з печерного каменю, А зуби крем'яні, рах-рах. І їсти ми страшно хочемо, Аж скелі гриземо. З'їли ми під землею всіх хробаків, з'їли печерний мох, з'їли все чисто. І тоді Магава повів нас у гроти сліпого кажана. І ми там добре лапи погріли, всіх кажанів подушили і посмажили. А воно тільки почни, воно ще більше хочеться, дух завойовницький нас розпирає. І ми посунули глибше в пекельні прірви, де ховаються чорні сови й двоголові упирі. Ох, і погуляли ми там, ох, і одвели свою душу, все обдерли і понищили, все зрівняли і засипали камінням. І коли в нашому царстві в печерах стало тихо і глухо, ми раптом завили від страху і голоду. Їсти! А кругом чорно і пусто, стоптано все. Не ми, а вже наше пекло завило, загула тьма. І тоді грізно крикнув на нас Магава. Він сказав, рах-рах, не вийте печерні, я поведу вас вгору під скелі, у новий верхній світ. Там побував мій брат кремнезуб, Зуб, його звали Мертвою Пащею. Він давно розвідав для нас. За щербатими скелями є долина. В цій долині живуть лісові чоловічки. І ростуть там зелені дерева, і птахів безліч водиться. Там буде для нас їжі і землі за сто віків не столочимо. А вода, а білий вогонь. Тихо спитали ми і настовбурчили шерсть, бо кому з печер, з вічної темряви, хочеться лізти у воду або під сліпучий вогонь, щоб знайти собі наглу загибель. Ти ж чув, брат Квасило, нас печерних вода одразу тягне на дно, а вогонь сліпить в мент. А що ж магава? спитав простодушний Квасило і вухо наставив до свого балакучого друга дригайла. Магава. Не бійтесь, крикнув на нас магава. Що нам жива вода? «Де зупинить нас ріка, там дістанемо ворога з списами. А буде у них білий вогонь, на їхній білий вогонь ми знайдемо чорний». Магава вдарив у долоні, і ось привели до нього наймудріших магів. «А ти знаєш, брат Квасило, які в нас маги? Вони все вміють. Візьмуть нашого брата печерного і обернуть його на що завгодно – на пень, на колоду, на маленького підкам'яного таргана». Послав Магава у глиб печер магів, туди, де гремлять підземні громи і де кипить смола. І принесли вони чорний вогонь, той, що горить в печерах, і від нього ще темніше і ще холодніше стає. Ти бачив, квасило наш вогонь, він як чорна блискавка, він все крушить, гори, скелі, він терева палить, а тільки не світить і не розганяє темряву. Це вогонь для нас, для печерних. І коли ми озброїлись, коли взяли той вогонь на кінчики списів, Магава сказав «Вперед, печерні! Я поведу вас в долину, на нові землі!» Ми спалимо ліс і житла корчі. І там, де зараз пуща й озера, ми зробимо чорну обвуглену скелю. І буде там ніч, і будуть наші володіння. А щоб ні місяць, ні зорі нас не сліпили, по той бік долини ми поставимо високі гори, вони затулять все небо. І буде там царство тьми і печер, і буде глуха, найчорніша ніч. На віки віків. За мною страшили. Ми загриміли в барабани і вже рушили полками з печер. Але тут? Що тоді стряслося, я й досі боюся згадати. Тремчу. Ну, кажи, кажи, Квасило, не бійся, я ж коло тебе сиджу. Слухай. Тільки ми розвернулись в печерах, тільки крикнули рах, коли раптом Блим-блим над нами, блим-блим сліпучим вогнем. Як він залетів під землю, як він проник в наше чорне царство, де тиша й тьма. Хто, вітер? Та ну, який вітер? Злий передвісник нашої гибелі. Світлячок. Ось хто прилетів. З того верхнього світу от сонця й лісу до нас прокрався, так спокійно, поволеньки, запурхав у печері над нами, над бойовими нашими полками, наче хотів розвідати, хто ми такі, в яких безоднях засіли і якими ходами збираємось вилазити на гору, щоб напасти на ліс, на їхні житла корчі. А може він просто залетів? З доброї і щирої цікавості, спитав Квасило, побачив печеру і думає, дай подивлюсь. Ага, просто залетів. А чого він вражий, коли угледів нас, не назад, а знаєш, що зробив? Він порхнув прямісінько до Магави. І як блисне над його головою. Ні, ти уяви собі, в глухій печерній темряві, як блисне над сукрушителем. Магава ніколи не бачив такого світла. Очі в нього вмить засліпли. Він аж упав, затремтів увесь від страху. А вісько наше в гвалт. Рах, рах! Всі ми кинулись хто куди – в печери, в нори, в прірви. «Стій, назад!» – гримнув на нас Магава, і став завертати військо. «Бийте, бийте його камінням!» Він перший кинув уламок скелі, і тоді всі ми стали крушити каміння і кидати в того зухвальця, в зловісного вогника. А він кружляв над нами під стелою, блискав і сліпив нам очі. От граду стріл і каміння він кинувся геть. Тільки не до виходу, а навпаки в глибші печери, і військо погналось за ним. Тисячі страшил за одним світлячком. Загула, загриміла гора, загоркотіло каміння, і хтось таки влучив. Упав білий вогонь, упав на землю, затріпотів крильцями. Тоді найхоробріші воїни налетіли на нього, стали затоптувати ногами. «Ну да, це ви вмієте», – засупів Квасило. «Ви і наше болото, і кушир кумками, лапами своїми топтали. Цить, Квасило, не дратуй, не перебивай мене, бо ти не знаєш страшнішого. Слухай!» Світлячок був не один. За ним прилетів другий, видно його побратим. Він був ще зухваліший, він пурхав просто над нами, блискав нам вогнем в межі очі, і тікав, і манив нас далі, аж у гроти. У гроти сліпого кажана, а там холод страшенний, і кістки валяються». «О, печерні! – крикнув Магава. – Хіба ви не бачите? Наші ворогі, злі підступні світлячки, навмисне, мабуть, завели нас сюди, в глибокі печери. Вони хочуть, щоб ми заблудились, заплутались в катакомбах і не знайшли дороги назад. Не бути цьому! – ми крикнули рах, навалились гуртом і вбили світлячка. І повернули назад. Два тижні блукали, злі голодні в темних печерах, аж поки вийшли сюди, до Щербатих гір. І тоді сказав Магава, я спалю не тільки Щербаті гори, а й весь ліс, всю долину, з грибами, з птахами, з лісовими чоловічками. І зроблю чорну скелю до самого океану для наших великих парадів. Рах! За мною, печерні! І ми повалили з кам'яних нір, і тьмою бойовими полками рушили в долину. А ти питаєш квасило, чого ми тут, і який нас дідько, мовляв, привів сюди до цих поганих озер? «Так-то воно так», – почухав по квасило, – «тільки я не втямлю». «Ну добре, трощимо ми лобами ліс, а навіщо нам той товстенький стовус, якого принесли наші розбишаки в мішку?» «А ти що, не чув? Ох, темнота! В того стовуса в глибоких погребах, щоб ти знав, захована тьма тьму ще живих світлячків». Він, мабуть, ото й послав своїх темних розвідників у наше підземне царство, в печери, щоб знати, хто ми такі і куди війною рушаємо. А Магава тепер потрусить вусатого, попитає його добре, а тоді підсмажить на печерному вогні. Стражники знов позіхнули, почухали потилиці І любенько вляглися на землі, притулившись один до одного головою. Видно, вони б ще довго говорили... Багато страшних і несподіваних таємниць відкрили, та ось, мов грім серед тиші, раптом пролунало. Чхи! Чхи! І курявою вдарило з ями. Стражники так і підскочили. Де ви? Він! Вусатий, мабуть, проснувся. Отпустили йому зілля. О, шкребеться в мішку, ворушиться, чуєш? Буваліший стражник, якого друг називав Дригайлом, оглянувся і зашепотів напарникові на вухо. «Лізь, Квасило, та розв'яжи його, бо ще скаже нашому сукрушителю, що тримали його в мішку зв'язаного, не обберешся біди». «Магава, він такий, або щоб наказ точно виконав, або голову спліч». Квасило одним оком глянув у яму, де, йому здалося, стояла бездонна тьма, і сказав, «Давай краще вдвох, ти перший, Дригайло, а я за тобою». «Ні, давай ти перший, а я за тобою». «Давай разом, брати». Ось так, на пузі, поїхали. Бух, губ. З розгону вони впали на бідного Сиза, який лежав у мішку, скорчившись. А щоб вам гнила колода, а вашій мамі гарбуз, пробурмотів Сиз, бо йому ще одну гулю посадили на лобі. Мішок розв'язали, і хоробріший вояка, печерний, грізно попередив Сиза. Ти лежи в мішку, чуєш? Лежи тихо, поки ми не виліземо з ями. Бо як той, ми зразу списа наставимо. Вони хапливо поповзли, штовхаючись і стягуючи один одного в яму. Заковзали колінами по вогкій печерній стінці і тільки вже там, на горі, гукнули. А тепер вилазь. Одне слово, звільнили, Сиза, і вчасно, бо скоро прогреміли під землею голоси. Від сторожі до сторожі, все ближче і ближче. Рах-рах, бранця вусатого діда, до ніг сокрушителя. Сиза оточили з усіх боків і повели за мечами. Нарешті власними очима він міг оглянути, де він, куди потрапив, вели його темною кам'яною печерою. Двох стражників Квасила й дригайла чомусь залишили коло ями, тепер охорону і конвоювання взяли на себе печерні. Зброєності ті ж волохаті здоровили, які ганялися за сизом і чубликом в лісі. Це були грізні й безстрашні воїни, у ведмежих плащах-накидках, китках, то в столапі, з суворими, бородатими лицями. Си зійшов між ними, посмоктуючи порожню люльку. Він помітив, як за ним під високою стелою печери пролітає невидима тінь, то його добра сердечна зозуля. Довго тяглись темні катакомби, і от вступили вони в перший грот. І Сис побачив картину, від якої у нього аж настобурчилося волосся. Здавалося, тут відбулося недавно побоїще. На підлозі, на кам'яних плитах, покутом, впритул, лежали немолоді, вже бородаті воїни і завзято хропли. Це болотні приблуди найменці. Вони серед воїнства найбільш плохенькі, почув Сис. Над вухом пташиний голос. Стоп, подумав Сис, добре мені, плохенькі. Ведмедя кулаком повалять. Маленька зозулина тінь летіла під стелею, ніхто її не помічав, крім Сиза. А його вели вже другим гротом, ще більшим за перший. І тут картина повальноосну і хропіння. Воїнство вихропувало так, аж держали стіни кам'яного підземелля. Це печерні кулачні бійці. Їм найбільше довіряє Магава, почувся пташений голос над Сизовим вухом. Щільніше обступили печерні воїни Сиза і повели його в третій грот. То був величезний підземний зал, стеля якого губилася десь високо в темряві. І якщо там, де спали воїни, чулися оглушливе хропіння, то тут панувала абсолютна тиша. І ще. Ось він, той чорний вогонь, про який говорили стражники. Справді, то було дивовижне видовисько, від якого здригнувся сис. Посеред залу на камені полегкотів червоною смужкою жар. Жар такий, як від добрих дров, а от полум'я – Воно здіймалося вгору двома чорними крилами, і якщо дивитися на жар, на полум'я, то виростав, виростав на очах з вогню хижий чорний ворон. Змахував, розвівав крилами, і від жару несло не теплом, а морозним холодом. Тут же помітив сис, під чорним вогнем сидів якийсь маленький згорблений дідище. Весь він заріс, заплутався чорною бородою. Здавалося, сиділа на землі сама борода. І крізь неї, крізь пасма густої бороди, холодним блиском дивилися на вогонь маленькі очі. Дідисько щось таємниче шептав і розтирав попіл на кам'яній плашці. «Оце він і є, головний їхній мах», – знову пролунав тихо пташиний голос. Минулий третій зал, і тут згори, не би, із самих кам'яних склепінь загриміло. Нижче голови. Входимо до його могутності сокрушителя скель і повелителя підземних громів. Розділ десятий. Сис перед ликом магави першого. Білий кінь. Сльози старого лапоні треба рятуватися. Сиза привели в найглухішу печеру, в похмурий, ніби обкорений димом палац, і тільки сис ступив на поріг, він і не помітив. Як один маленький чаклун, що стояв за кам'яними дверима, нишком ударив у долоні. І в палаці, який був вирубаний у чорній підземній скелі, раптом спалахнуло світло, якесь дивне світло. Для печерного воїнства все тут залишалося таким, як було. Все тонуло в глухій підземній темряві. А сизові здавалося, що з кам'яних стін лилося, нібито нічне сизувате меркле світло. Правда, від нього, як від ядучого диму, чомусь слізилися очі. Сестрогі покліпав, протер очі і побачив. Під стіною на розкішному кріслі сидів могутній витязь у дорогій царській одежі, гаптованій шовком і коштовним камінням. Однією рукою він спирався на спис, другою – на лев'ячу спинку підлокітника. Над ним стояв, закусивши водила, білий з гривою кінь. А ще вище, на кам'яному карнизі печери, сиділа і хижо дивилась униз. «Хто ви думаєте?» «Вже знайома нам птиця Куа». Сис тільки зеркнув у її кров'яні зіниці і враз одвернув голову. Штовхнули Сиза в спину, стиха понукуючи, «Падай, падай на коліна!» Сис стояв. Він тільки міцніше прикусив люльку. Могутній витязь легенько махнув рукою і повелів. «Не треба, ми дозволяємо. Хай бранець підійде ближче до нас і стане біля нашого крісла». Ми вміємо гостинно обходитися навіть з ворогами, з тими, хто хотів нам заподіяти зло. Підведіть його сюди, хай стане по праву руку. Си заштовхнули в спину і приткнули якраз під білим конем, довга розчисана грива, якого спускалась сизові на голову. Сиз поморщився. Йому стало щось страшенно холодно, просто морозило спину. Він повів оком по долівці і олеле. Оце так фокус з підгаптованою на кидки виглядали товсті лапи з гострими кігтями, І усмішка витязя, він так мило і ласкаво дивився на Сиза, дозволяв собі навіть усміхатися, а тільки за його усмішкою проглядало щось таємно приховане, наче два гострих екла. І Сиз одразу згадав розмови стражників про те, як уміють печерні маги заклинати і обертати своїх воїнів на що завгодно, навіть на тарагана, на дерево, на кам'яну колоду. Цікаво, а кінь? Справжній він чи теж перевертень? Непогано було б перевірити. Сиз витяг з рота люльку і гострим чубуком у себе за спиною. Раз, а тоді ще раз тихенько штрикнув коня під бік. І от з-під білої гриви швидко вихопилась важка лапа і хлиснула Сиза по голові. Я тобі дам, я тобі штрикну по головок. Стій смирно перед його світлістю. Ці слова, здається, ніхто й не промовив. Та з їх добре почув. «Мда, тут треба бути пильним, куди не ткни все в перевернутій подобі». Підземний витязь моргнув коневі і повів дуже тонку мову. «Скажіть йому, що ми знаємо про його злі і таємні наміри. Він хотів розвідати чому? Він і не сам, а ще з одним карликом, якого сьогодні ж буде спіймано і приведено сюди, насмілився ступити за річку в наші землі» та мої хоробрі вивідники стежили за ними від самого озера, а потім глухими нетрями супроводжували їх в лісі. Навіть тоді, коли вони вдвох почали чаклувати і виконувати войовничий танець Шулік-опляля. Отже, вони хотіли таємно проникнути в наш бойовий табір і вивідати, хто ми такі. Так я зрозумів їх. Кінь-перевертень мотнув головою. Так, ваша сокрушительська світлість. Ну що ж, зараз ми покажемо, хто ми такі. Витязь сплеснув у долоні. Луки стріли мені, рах рах. У печерному залі, де перед тимні вилилося сизувато біле світло, враз почало смеркати, смеркати. Все огорнулось важкою грозовою млою. Два воїни подали магаві луки стріли. Сез одразу догадався, що білий витязь і є великий магава. Бородатий дідько маг вніс кам'яну чашу, в якій кипіло густе чорне варво, що скидалося на смолу. Змах рукою і перед Магавою на всю височинну стіну виросло могутнє дерево з дуплом, з червоними яблуками райками, з пурханням метеликів над зеленим листям. Здавалося, дерево тут же й росло, тільки сиз його раніше не помічав. Магава вмочив стрілу в чашу. В очах його спалахнуло злорадне торжество, коли він проносив над головою сиза чорний шипучий вогонь, який витанцьовував на кінчику стріли, натягнув лук. «Не пролетіла, а джухнула стріла, впілась в дерево. І тут вибух грому, загоготів вогонь, задимів ядучим гадом, пожираючи все нутро яблуні, гілок і навіть листя. Замить дерево стояло мертве, не дерево, а чорний кістяк з порохна, обтягнутий потрісканою корою. Один із воїнів ступив уперед і змахнув мечем. Яблуня посипалась на землю, наче вона була виліплена з попелу. Так падали дерева і в лісі, але тільки зараз Сиз побачив, від чого, від якого вогню гинуть дерева. Гордо посміхався Магава, і в його посмішці ще більше зблиснули кінчики іклів. Він глянув згори на Сиза. «Одного почка стріл нам вистачить сповна, щоб спалити всі ваші житла корчі. Всі – з вітряками, з динями, з човнами і світлячками. І ми спалимо їх, якщо ви таїтимете в серці ворожі й підступні наміри». «Та ми, печерні воїни, ми не носимо помсти на кінчику списів. Ми можемо дарувати вам життя тільки за однією умови, Ти – недостойний бранча, що хотів розвідати чому і посилав до нас своїх таємних підглядачів-світлячків, ти вернешся в поселення і приведеш усіх ваших стовусів і тривусів сюди за так звану кабанячу річку до скелі. Я хочу сам через свого брата – він кивнув на коня перевертня – Говорити з вашим лісовим народом і при вашій добрій згоді й волі запропонувати вам мирне сусідство і поділити межі на полювання. Вам будуть озеро і корчі, а нам долина і ліс і та земля, що за долиною і за лісом аж до Дивонських гір. Мудро я кажу, кінь мотнув головою. Рах-рах, мудро ваша сокрушительська світлість. Магава знов заговорив до сиза. Скажи своїм землякам. Я жду вас завтра рівно о півночі, коли місяць повисне над пущою. Передай своїм, нас, печерних воїнів, незліченна сила. Нас тьма, тисяча і ще мільйон. Полками виходимо ми наверх. Ми з'являємося будь-де через норою щелини, де тільки є гори і скелі. Отже, передай своїм, якщо ви тільки поворухнете пальцем супроти нас, якщо не прийдете в долину, ми зразу ж... Він ще раз натягнув лук і випустив стрілу. Просто в стіну кам'яної печери. І знов чорний спалах, гуркіт, вибуху, завирувало полум'я, охопило вогнем всю стіну. Розпечене каміння тріснуло, обвалилося. Ісис побачив, за тим обвалом в чорній стіні відкрилась висока брама, і десять чи двадцять фатах з широким кроком вступили в зал. Хто зна чого від згарища чи від тьми з в залі враз спохмурніло? Та й все навкруг – Зблякло, змінилось, злиняло на очах. Магава одразу став зловісно сірим, а кінь його бурим волохатим, як старий ведмідь. Така ж важка мла й тиша повисла й над Сизом. «Мені треба подумати», – сказав Сиз. Він поліз у кишеню, витяг кисета і хотів було закурити, а люльку він завжди розпалював світлячком. Та тільки намацав гниличку, як Магава раптом відсахнувся, а кінь його важко пирхнув, і в печері прикотився голос. «Назад! Не треба! Сховайте!» «Хм, чого це вони?» – здивувався Сиз. І тут же майнула здогадка. «Ага, світлячка!» – вони, гемони, злякалися. Три з хутко ступили до Сиза, щоб негайно відвести до ями. І вони б його повели, та раптом у всіх над головами різко і пронизливо крикнула птиця – «Крррррр! Магава здригнувся. хижо занюхав повітря. «Дух, дух, дух! Тут був ще один чужий дух! Чужий зловорожий дух! Чуєте?» Не підводячи брів, Сис кліпнув чорним оком вгору і помітив. В гіркому чаду під стелою тривожно промайнула і сховалася тінь його вірної доброї зузулі. Кінь замотав головою, запирхав, посопуючи гарячими ніздрями, а Магава важко тупав ногами. «Хто тут був ще? Хто? Областьте, обнюхайте, обниш всі кутки!» Воїни стукнули списами і мерщі повели сиза. В останню хвилину сиз повернувся і не впізнав великої печери. Вона стала вузька й чорна, а на кріслі сидів закутаний в чорний плащ худий, роздратований гайворон воїн. З-під плаща виглядали його ноги з кіхтями-шпорами, а над ним стояв увесь огорнутий димом ворони, як ніч, дикий кінь-тарпан. «Дурман, хімородство!» – дивувався Сиз. «Тут все не справжнє. Все перевертається, все міняє свою подобу». Сиза кинули не в яму, а в темну покову нору за глибину. Тут йому було краще. Видно, що робилося в ближніх підземеллях. Проти його нори відкривалася темна печера. Вся прокурена димом, як кузня. На дні її два печерні страшили розкладали вогонь. А хтось маленький, сивий – Сидів під стіною в кутку і плакав, гірко схлипуючи. Сис, витягнув шию, придивився, та так і завмер. Бо в кутку сидів сивий і глухенький дід Лапоня. Як, коли, яким побитом він потрапив під землю? Спіймали його, притягли живо силом. І що з ним робитимуть? Дід сидів, розплутував на колінах своє немудре рибальське начиння, волосінь, гачки, поплавки. Розплутував і плакав. А печерні приблуди дмухали у вогонь, реготали і вихвалювалися. Зараз ми будемо діду підсмалювати вам п'яти. Сис дванадцятий зіп'явся навшпиньки. Не вірилось йому, невже вони знущатимуться над глухеньким безпомічним дідом? Лапоня плакав, рукавом утирав невтішні старечі сльози і розплутував. А може, ще більше заплутував клубок ниток і волосінь з гачками». Видно, те розплутування було для нього зараз найважливішою справою, ніби на тих нитках, на тій волосіні трималося все його життя. Печерні риготали і обсмалювали кінці жердини, щоб потім загострити їх. З сміхом вони вже примірювалися, показували, як будуть поціляти в діда. Забилась Зозуля над сизовою головою і ще дужче заметушилися думки в його голові. Як рятувати себе і лапоню? Що робити? Хоч криком кричі. Але ж це печера, хто знає, яка глибина під землею? Тут почулися кроки, гучні голоси. Ті ж два стражники, Квасило й Дригайло, знову прикотили чималі каменюки, затулили вхід до нори і вляглися. Ну що, брате Квасило, ти чув, як наш Магава дострахава того малого вусаня? Та чув, і сам я добре злякався, коли Магава бухнув стрілою просто в стіну над моєю головою. А чув, як наш сокрушитель хитро й тонко обвів його круг пальця, мовляв, приведи свій народ сюди, в долину, будемо володіння ділити. А навіщо все те? Я слухав, слухав і хоч лусни не, не втямлю. Як? Ти не второпав, от темнота, та він хоче виманити лісових чоловічків до скель, далі від озера від корчів. І тут на Рівному всіх їх подушити. Розтрощить їх, спалить корчі дотла, а тоді воздвигне гори, і буде тут царство тьми і повний порядок. Гуляй в печерній темряві і души собі живих пташенят. Ага, он воно що? Ви прийшли до нас трощити й палити землю, подумав сис. Ах, він чума ваш сокрушитель, ах він гаспед печерний, а ще молов мені про наші злі підступні наміри, і про те, що я таємно посилав своїх світлячків у ваші розбійницькі кубла. Отде брехня й підступність. Світ такої не бачив. Сис встав, трохи відсунув камінь. Ну тепер я буду діяти. Де мій вогонь? Він витяг кесет, а з кесета доплянув гниличку, яку завжди носив при собі. В чорній підземній темряві гниличка спалахнула, як живий веселий жар. На дорогу для вдачі Сис розпалив люльку, і в ту ж мить настрахано затріпотіла крильми зозуля, в'ючись під стелою. Вона знала, що зараз стрясеться в печерах. Сис просунувся між двома каменюками. Добре, що сторожа притулили їх тільки з краю. Глянув, квасило й дригайло, мирненько лежали, склавши голови один одному на плечі, і прихропували. Потихеньку, обережно, сис просунув вогонь і ткнув їм під самі пики. «Леле моя, як вони підскочили, як витріщили очі, який жах застиг на їхніх перекошених мимрах. Сиз і не думав, що блиск вогню, живого білого вогню, також ошелешить їх, відбере язика, і вони вирічаться, задки відступатимуть, не в силі видавити з себе ні звуку. А Сез наступав, наступав на них, присвітлював їм жаром в очі. Вони, німі від жаху, відходили, відступали в темріву, в глибину вузької печери. Сиз не спускав з них світла, а сам тим часом букував, букував, підкрадався ближче до лапоні. Два печерних страшила, які стояли спиною до нього, вже захострили свої жердини. І тепер прицілювалися, весело відштовхували один одного, мовляв, хто перший в старого. Та перший з тих сиз. Він затурсав старого лапоню в плече. «Діду, швидше за мною, тікаймо, Ага!» – глухувати озвався дід. «Бігом з печер, за мною! Щукаєте?» – перепитував дід. Він узявся за своє начиння, навіть мотнув невдоволено головою, мовляв Ет, не заважайте мені, тут так заплуталось!» Мотненькі сльози блищали на його старечих очах. Може, діду віддали якоюсь забудь зілля, бо він сиза не впізнав, і сес сердито підхопив його на руки, крикнув саме в ухо. Тікайте, чуєте, вас тут знищать!» – шарпнув і потяг його за собою. Побігли якоюсь глухою печерою вниз, вниз, кудись в глибину. Сис цупив старого за руку, а той стогнав, тряс бородою. «Ой, задихаюсь, не можу пусти!» – стій, зверів собі сис, куди ж його бігти? Печера вела круто вниз, ніби до вулканів. Якраз втекли. Тут стільки підземних ходів, що все життя блукатимеш і на білий світ не вийдеш. В запалі Сизи не помітив, що Зузуля давно в'ється перед ним, кружляє, повертає крилом назад. Ага, треба бігти за нею, вона знає дорогу. Повернули назад, і тут гол, тупі, важке супіння прокотилося під землею. Бігли ті двоє з жертинами, і каміння сипалося у них під ногами. От, вилаяв себе сис, забув їх полохнути вогнем, забув у тій метушні, забув, старий забувайло. І якщо вони гукнули, позвали за собою печерних, все, пропали ми вдвох, ще й Зозуля з нами. Ну що, діду Лапоню, попрощаємось, загребуть нас тут страхолюди. Га, прохрипів лапоня. він, видно, й досі не второпав, де він і що з ним діється. Ось зараз буде нам га, буде й кочерга, ховайтесь, діду, сюди, за цей кам'янистий пристінок. Розділ одинадцятий. Гра в печерні піжмурки, куди пропав лапоня. Куа нападає на втікачів. Ще одна втрата. Вони сховались за високий гранітний пристінок, а згори покотилось до них каміння. Потім з гуркотом и ревом вірвались у темний закапелок два печерних страшила. Чулося, що за ними вихекують біжать інші. «Де вони, де?» – занюхали разом повітря – Кинулися в усі кутки, і от просто на сиза, до куривлюльку, сказав: Е, добрий буркун, і живив вогнем їм усім під носа. Знов те ж картина жаху і панічного сахання, з криком рах і ще раз рах, рах, печерні сипонули на гору, а тоді в бокові печери тільки щебіньте іскри порскували з-під лап. Сиз підштовхнув Лапоню, і вони побігли крутою підземною розщеленою поміж завалами, глею і камінням, куди їх вела Зозуля. Крики, голоси котилися всіма переходами і печерами. Вся величезна гора, покопана до самого споду норами, як мурашник, забігала, заворушилась заходила ходором. Тепер в те часи Сиза і Лапоні нагадувала смертельну гру в піжмурки. Вони кидались в один тунель і натикались на страшил – Сис відсахував їх вогнем і біг з лапоною в інший бік, аж гульк вивалювали з якоїсь печери нові переслідувачі. Терлись вузьким лазом, тікали далі від голої топоту і знову натикались на мечі. Печерне воїнство трохи отямилось, загрозливо ревло, кидало на них каміння, а дехто ж бруляв списи, довбаючи стіни печер. Піжмурки ставали страшнішими, ще трохи їх заб'ють, не врятує й вогонь. Мабуть, це найкраще розуміла Зозуля. Вона кидалась під стелю, вела їх то вгору, то вниз. А все це відбувалось у темряві. І от несподіванка пропав поні. Він бідолашний, стогнав, задихався, безтямно трусив, крутив бородою і раптом щез. Хто зна, може його підбили каменем, може прикололи списом, а може він упав, провалився в підземну яму. Сис став і крикнув звідчим. «Діду! Діду! Де ви?» Дарма глуха кам'яна гора, глухий на два вуха дід. Голос полинув кудись у темряву і зник. Ще раз оглянувся, ще раз погукав Сиз, роздратовано подумав: "Ну, де він? Пропадеш, старий лунь". А зозуля билась, кликала Сиза: "Скоріше, скоріше, он обступають нас з усіх боків". І Сиз кинувся за зозулею. Біг він такими заплутаними лабіринтами, то повертався назад, то пролазив кам'яними стінами брилами, то перебігав карнизом над страшними провальними, що якби на Зозуля його добропровідниця ніколи б не вибрався живий із цього печерного царства. Разів п'ять його оточували, заварювали дорогу уламками скель, кидали списами і відбатовували йому добру половину сорочки, всю полу аж під пахви. Та Зозуля кожного разу знаходила якусь хоч маленьку, хоч ледь-ледь помітну шпаринку, виводила сиза з небезпеки. Гвалт, перегуки, метушня залишилися десь глибоко внизу, а сиз ступотів потихеньку нагорі. І от побачив отдалеке якесь сіре мерехтіння. В печері ніби розвиднялося, світлішало. Стало видно по зазубрені зазубрані обриси стін. Ще не іще здавалося нависали над ним важкі кам'яні склепіння, і раптом он-он попереду заголубіло кругливі конці. Отвір, вихід з проклятих печер. Ага, сиза голубка, живемо, вибираємося на вільний світ. Сиз обірваний, подряпаний сиз, хоч і був дознемоги стомлений, хоч і дуже пришкандибував, бо розбив собі коліно, а тут не втримався, підкрутив вуса, і якби трохи більше сил йому, так і пройшовся б королівським кроком, як вчив його чублик. Опля! ля вискочив з печери. Небо, місяць, зорі, живий, рідний світ розкинувся перед ним. Одним позирком Сиз охопив увесь широкий простір, що лежав перед ним у розлогій долині. Ліс, глуха темна пуща, кабаняча річка, а за нею далеко нічне мерехтіння озер. Там домівка. Сиз відхилив кущ, який затуляв хід під землю, і кивнув з озолі. Ну що ж, гайда сивенька, полетіли навпростець, через ліс. Тільки він ступив крок, як над головою каркнуло Кр -р -р куа! Де вона взялась? Звідки? Зловісна птиця немовби сиділа тут над вухом і з хижим нетерпінням чекала їх. Сиз не встиг і пригнутись, як вона крикнула, кинулась з гори, залопотіла крилами. Вихором пронеслась над самісінькою головою мало не ввігнавши йому пазурі в тіло. Се звідхалився, а Куа джухнула каменем вниз, а потім здибила крила з торчма і різко шугнула вгору. Знову розправила крила і крикнула з неба. А в цей час Зозуля, така маленька, наполохана грудочка, як вона билась, як кружляла над сизовою головою, наче заклинала, відганяла з собою загрозливу тінь хижої птиці. Геть, геть! «Щезни, йди хробакам на поживу!» Та Куа летіла, падала вниз. І тоді, як було ти над корчем, Зозуля метнулася їй назустріч. Вони зустрілись над скелою в небі. І тут почалося. Хижа, могутня птаха і маленька Зозуля. Вони вихором замелькали в небі. Куа не сідала, скрикувала, розщепірювала пазурі. Вона гнала Зозулю до скелі, до гострого стрімчака». Та в останню мить над скелею Зозуля виверталася, а за нею тріск і злостивий клекіт. Куа з розмаху билась грудьми в стрімчак, пір'я летіло додолу і скрапувала кров на камінь. Коа ще зліше нападала на грудочку птаху, збивала її вітром, діставала пазурами, схльостувала клекотом. Сис бачив з землі біда, знемагає його рятівниця. Крило одне зламане і якийсь смертельний вічій у її останніх стрепетах. І тут пазурі настигли бідну пташину. З тихим писком прощанням Зозуля кинулась вниз, просто на скелю, захоплюючи з собою і хижака. З тяжким свистом куа ударилась об камінь і вже не здригнула більше крилом. Сис знав – треба тікати, бігти скоріше з цього місця – а небо ширшало, блідло, місяць котився за гору, віяло з долини свіжим ранковим вітерцем. Ісис подумав з тривогою. «Не встигну. Скоро зійде сонце, і тоді... Хто знає, що тоді буде з ним? Вже не вела його зозуля, і ніколи не прилетить вона. Добра, безсонна його пташина. Не буде кувати, будити його надвечір. Біг, тупотів з гори, постогнував, боліло розбите коліно». Зажмурював очі від страху, коли перескакував над крутими урвищами, знов падав і обдирав собі ноги, та не спинявся. Хотів скоріше дістатись лісу. Гора нарешті кінчилась, і він сказав собі, ну ще трошки, а там у кущі, під дерева. Він був такий стомлений, що голова падала з плеч, однак підвів очі, глянув на далеку рівнину. Із синьої смужки лісу вставало сонце. Воно було сліпуче, ясне і червоне. Затулившись долонею, сис побіг лісом і щось миготіло йому під ногами, потріскувало. Він добре не розбирав дороги, біг навмання. Довго шуміло йому над вухом, і він спочатку не втямив, чи то гуде все тіло від вдоми, чи щось відзвонює в лісі. Прислухався. Здається, хлюпотіла за курчами вода. Невже річка? О! так отже чорні спалені сосни, а за ними кабаняча річка. Уси за ще вистачило сил дотягтись до берега, і тут він впав на мох. Його звалила втома, непереборна сонна розмореність. Зійшло сонце, заснувався туман між деревами. Сис спав, а проте настороженим вухом чув хтось брьохкається, стогне у воді, вичелабою на берег. Може, дикі кабани, лось, ледь ледь розстулив повіки. З води ліз на берег, мокрий, весь обшарпаний дід лапоні. Діду, це ви? Звідки ви? Як? Лапоня теж загледів когось живого, простяг руки, хрипко заблагав. Сину, допоможи, витягни. Сиза він, видно, не впізнав, та й взагалі нічоїсінько не бачив під сліпучим сонцем. Сперся на сизове плече, пошкутильгав, незграбно поліз на крутий берег. Вилізли вдвох на мох і вкрай знесилені впали. Діду, як ви тут опинились? Яким духом? О, сину, прохрипів дід, зі мною таке було. Сидів я на березі, розплутував сіті на рибу. Коли рах, вискочили з кущів якісь потвори. Лантух мені на голову і понесли в печери. Ганяли мене там, ганяли. Аж поки не впав я, не провалився в ущелину. Бовтнувся і по шию пірнув у річку. Та добре, що я старий легкий, мов сухі коноплі. Вода... Понесла мене, понесла під кам'яними челюстями і вже аж тутоньки за соснами викинула на світло. В сонній голові сизові майнуло, лапоня, печери. Давно стовуси казали, що кабаняча річка справді витікає з-під гір. Може вона й винесла діда лапоню з печер, який впав отоді в підземне русло в ручай. Згадка про страшні печери розбудила сиза. Не хотів та примусив себе підвести голову. Довго кліпав, протирав невидюще на сонці очі, і от розглядів. На тій горі, де билась його зозуля з хижим птахом, вилітали один за одним з печер, патлаті страшила в накидках. Трясли списами і горлали в долину. Рах, рах! Зараз вони кинуться обнюхувати землю, нападуть на сизів слід і помчать лісом в погоню. Треба було вставати, тікати, рятуватися – та голова сама липла до м'якого моху, а зморений лапоня він спав непробудно, згорнувшись сивим клубочком. Син тільки подумав: де вертуті, де чублик, вони б не дали загинути. Та ще згадалось йому: ех, якби це чашку кави, щоб мармуся своєю рукою, корохоро, два ковточки всього, вони б враз підняли на ноги, вони б влили такої живлючої сили. І поки він чмокав, сонний, облизував губи, гурт здоровил, уже котився гори, оголошуючи ліс дикими криками. А Розділ дванадцятий. Мармуся з веслом на озері, троє на човнах. Хто швидше, ті чи вони? Мармуся приготувала дві чашечки кави і внесла в кабінет. Прошу вас, Сизе-12, сьогодні питимете каву з маленьким сюрпризом. Я вам всипала трішечки молотого насіння на сторці. Покуштуйте, аромат надзвичайно тонкий. Глянула, Сиза в крісті не було. Не диміла, як завжди, голюлька, і голубі кільця диму не велись над головою. Мармуся холодно і здивовано повела бровою. Вона любила точність. Саме зараз Сиз-12 випивав дві чашечки корохору. Сизе, де ви? Кава холоне, виглянула в коридор. Всі двері в музейних залах були відчинені, німо й відчужино горіли в глибині самотні ліхтарики і віяло з довоїх темних галерей якоюсь настороженою пусткою. Мармусія спохмурніла, її охопили недобрі передчуття. Вона швидко пройшлась коридорами, заглянула в один зал, в другий, ніде нічого не було. Тільки валявся на підлозі розщавлений шматок березового пенька гнилички. Чому на підлозі? Чому він розщавлений? А то що? Вона пригнулась, і от, не що інше, як хтось потоптався, хтось залишив латки, сліди величезних підошив. Мармуся захвилювалась дужче, хоч і вміла, бо так була замолодовихована, стримувати свої почуття. Напнула чорну хустку, і ніби ще вища, у довгому, строго пошитому плацці вийшла скорча. А тут нова оказія. Лежав на землі розбитий ліхтарик, і хтось притоптав млинок. Не хотіла, а воно само пригадалось їй. Спалений ліс, горди диких заброд, що никають, ховаються в темних хащах і чигають на стовусів. Взяла весло і пішла. З твердим наміром позвати вертутія, він чимось зарадить. Зацокали її каблучки на сходах до озера – Ніч була темна, притуманена, однак з здалеку помітила якусь незграбну постать біля перил. Тодким, загостреним нюхом, а кропилась вона найкращими духами з Юхляндії, вона відчула. Той, хто стоїть біля перил і понуро дивиться на озеро, пахне нечесаною шерстю і ще чимось смаленим. «Це він, печерний заброда», – здогадалась мармусія. Та вона була настільки вихована, що не могла просто так підійти і сказати «геть звідси». «Ні, вона гордо і холодно зронила. Що вам треба тут, непроханий гостю?» І лише після цих вічливих слів навернула його веслом. Понурий стовбило стрибнув одразу вище перил. «Вай-вай! Рах!» – зайшовся таким дурним криком, що ніч стрепанулася від його голосу, а він мелькнув, перевернувся в повітрі і так чкурнув під підгору, аж смуга лягла за ним. Мармуся витерла хусточкою руки, швиденько покропила себе духами і сказала «Фу, який не чупара! Видно, сто зим не вмивався!» І гордо пішла до озера. Підібрала плаття, сіла в човен і з тим же гордим виразом попливла. Місяць рано сідав за гору, ночі стояли тихі, мерклі, і вода тьм'яним блиском відсявала в затоках. Попливли очерети, киваючи їй мітлицями-султанами. Гукнув тривожно бугай, Крякнула на качка. І тоді Мармусія почула, як хтось ніби хропе над берегом. Біжить мене осоку, не відстає від човна. Ось воно на березі стало в очеретах, блимнуло на воду твоїми голодними бламаками і нудливо затягло. Оу-у-у-у, рах-рах. Диви, одного весла тобі мало, непроханий гостю, спинила човна. Слухайте, сказала неголосно Мармусія. Чи не могли б ви краще піти під три шуми добром, щоб я не кропила собі руки ще раз? Вона підняла весло. Блиск весла нагадував зухвальцю щось дуже неприємне, в очеретах вайкнуло, як від розпеченого гала, і з тріскотом погнало в густі чагарі. Мармусія взялась за весло і впливла швидше, та навіть грибучі вона не згинала своєї гордо випрямленої спини. Веслувала широкими й сильними гребками. Дивилась вперед, думала про сиза як думає мати, про малу дитину. Як же він там? Без кави, без подошки, навіть шарфик забув. Попереду засіріла гребля, випинаючись в небо крутим горбом. І хтось зійшов з греблі, гомонів, спускався до води, чулося два чи три голоси. Один голос був юнацький, швидкий і веселий, другий дуже солідний, гучний, з добродушним рокотанням в горлі. Ні, йшли таки двоє, спускалися до нижнього озера, Несли на собі човна. От вони поставили довбанку на пісок, Передихнули, і тоді солідніший кивнув на озеро. хе а глянь, чублико, хто то підгрібає до нас? Тепер Мармуся впізнала. Вертутій, от як воно буває. Добре серце само чує, коли хтось із ближніх в біді. Мармуся пливла сюди, А вертутій з чубликом до мармусії, І от вони зустрілись на півдорозі. Ну що там у вас? запитав Вертутій. Мені щось так мулько й погано було на душі. Прокинувся, вухо підставив до вікна, чую, е, -е навіть млинки зовсім не тими голосами гудуть. Коли б не гроза, думаю, і оті крадіжники не дають мені спокою. Що вони тягли берегом? Куди тікали? Сіли ми з чубликом, попливли до вас. А як ви там? Що на вашому боці, Мармусі? Вертутію дуже не сподобалось те, що він почув від мармусії. Хто ж то розбив ліхтар, зламав його млинок? І ще який млинок? Той, що крутиться навпаки, проти вітру. А потім понуро стовбичив на темних сходах. Кого він підглядав? Вони погомоніли трохи і домовились їхати разом до Варсави. Гребли тепер чоловіки, бо вже розгоднялося, треба було поспішати. Ніч розступалася широко, прокидалися птахи, зорі гасли канули в безвісті, або, як казали стовуси, Світає, он півні вже склювали все золоте пшоно на небі. Вони гребли гребли, без перепочинку. Ліс одступився, вже стелились перед ними широкі луги, деснувався над травами ріденький туман, і тоді чублик змахнув рукою. А то що, дивіться, на піску лежав перекинутий човен діда Лапоні, хтось поламав і весло, і дідові водилище. Хтось, видно, вдарив, надвою розбив об камінь і його дерев'яний шаплик. Вертутій вистрибнув на берег. Е, е та тут теж якісь сліди, наче проходили страхолюди. Чублик гукнув діда, показав, треба не до Варсави, а швидше пливти до Кабанячої річки, он в той бік, куди плетуться сліди. Мармуся підмінила чублика і гребла з такою силою, що сам Вертутій упрів, аби встигати за нею. А втім, було чого покваплюватись. Оці зухвалі сліди розбою в корчі музеї. І тут над озером. Хіба можна терпіти у себе дома на своїй землі? А ще ранок, який отут мав нагрянути розмореним сном, стулити їм очі. Круто розвернулися, пропустили вперед вертуція і погнали довбанки кабанячою річкою проти напористої течії. Тут все нагадувало Чубликові про його недавні пригоди. Як вони тікали з сизом крізь спалений ліс, як рятувалися під водою, як налякали в човні того ж таки дідалапоню, Хоч і дуже квапились, та ранок випереджував їх. Заголубіло небо, світліш, просторіше стало в долині, червоні півні крилами змахували на сході, розганяючи останні пасма темряви. І от з-за лісу викотилось велике, сліпуче яре сонце. Мармусья одразу напнула на лице чорну хустку, стала неприступна, як мавританка. Чублики вертуті затулились від сонця долонями. Гребти стало важче. Сон, розмореність, втома, гнітили. Страшною вагою налягали їм на плечі руки. І чублик не помічав, як він уже зовсім сонний, хилився, клював носом у коліно. Він тут би й заснув, та щось й нестрашливе розбудило його. Силою просто силоміць розтулив собі повіки. Вартуті і Мармуся ще гребли, важко на осліп, раз по раз стикуючись довбанками в береги. Та от і їх щось насторожило. Згори від чербатих скель гулом луною котились в долину дикі перегуки, рев, тупотіння. Чублик знав, що все те означає. З таким галасом починають погоню оті лісові приблуди. Це вони, сказав Чублик, ті, що ганялися за нами. Тепер всі троє побачили, здоровила в кошлатих плащах на китках, летіли, стрибали через кущі, неслись долиною до кабанячої річки. Видно, щось їх дуже приманювало там, на березі. Печерні мчали навперейми, аж розривалися. «Туди», – сказав Вертутій. Він сів за весло, а Мармусія тут же вихопила з-під хустки якийсь маленький вузлик, і на долоні її спалахнули яскраво-червоні ягоди. «Хутко, пожуйте трохи». Вона тикала кожному в рот своїми м'якими пучками. «Це ягоди нашого лісового лимонника. Вони геть відганяють сон і вертають сили» чублик, ще сонний, мляво поплянкав губами, а проте гляди, кислий терпкуватий сік, наче розлився по всьому тілі, очі в нього розплющилися, в думках і в цілому світі враз йому посвітлішало. «Давайте я погребу». Він тепер бачив, хтось лежав на березі головою в корчі і спав собі безтурботно, ні про які лиха, мабуть, не відаючи. Ні навіть не один лежав, а двоє, і до них мчав згори гурт здоровил, погрожував дрюками і списами. Здоровила помітили одного, а потім і другого човна, ревнули дущі і кинулись навперейми, щоб загородити дорогу до сонних. Почалася страшна гонитва. Хто швидше? Чублику аж потемнішало в очах. Він став на весь зріст, гріб і гріб веслом. Гріб шалено і безпам'ятно. Сухий вогонь обпікав йому руки і лице. А тут реви тріск, який наближався. А тут крик вертутія. Сину, давай, давай, сину. Гем, мабуть, ревисько і наквальний топіт розбудили одного із тих, що спав над річкою. Той в солодкій дрімоті підняв голову, невидючи втупився в небо. Хто б не впізнав тепер нашого доброго знайомого, білі вуса сербом і люлька, яка звисала аж на груди. Діду, то ж сис, то наш сис, діду, закричав і в сльозах засміявся чублик. Давай, сину, давай в пені в колоду їх. Стіплював зуби вертутій, вони гребли з усіх сил. Довбанки аж підстрибували на воді, та, видно, було, здоровили, обженуть їх, випередять, першими кинуться до тих, до двох сонних. І тоді сталося щось несподіване на повному ходу мармусія, блискавично перемахнули із човна на берег. Це був чудовий стрибок, таким стрибком міг би усе життя пишатися її відчайдушний лицар тарзанник чуй голова. Мармусія не тільки перелетіла в повітрі на крутий берег, війнувши над водою чорним платтям, а й встигла вихопити у Чублика весло і гукнути їм. «Берегом, берегом тягніть човни, рятуйте двох нещасних, а я тут погомоню з ними». Вийшла трохи вперед і стала на лузі. Закутана в темне плаття, з хусткою на очах, вона була сувора і високо тримала над собою весло. Чубликові здавалося, Ватага здоровил зараз налетить на неї, зітре, затопче, а тоді навалою буйволів рине до річки. Гвал, тревисько, неслись лугом, і якраз хижу стіною на неї. Попереду вистрибував страшне здоровило, кудла та накидка на ньому стовбурчилась, як шерсть на розлюченому тигрові. Хто знає, може, цей був той самий приблуда, якого вона вже огріла веслом коло свого двору. Він гнав на неї грудьми ще трохи і збив з ніг. Та от біля самісінької неї вайкнув, може, відблизку весла, Крутнув з розгону бік, аж землю вихром продерло, і наче зірване колесо помчав косим вистрибом, вихилясом все далі і далі під гору. За ним всі воїни-приблуди повторили той же дикунський стрибок перед Мармусією. Вайкнувши, вони відскакували геть і мчали роз'яреним стадом сліду слід за першим здоровилом. Видно так у них було заведено здавна – повторювати все, що робить старший, навіть якби той перший стрибав у вогонь чи у прірву. Правда, один стовб було вирвався з хижого кола. Близько, майже в притул погнав на Мармусію. «Фу!» – сказала Мармусія. «І від тебе, смаледим тхне! Йди, причешись, безсоромник!» Вона тріснула його веслом меживуха. Цей вайкнув не так, як усі, а на повну пащу. Та й стрибнув він, як обпечений вище Мармусії, і з усіх лап пустився доганяти своїх. Поки Мармусія вощала одного, а за ним ще двох здоровив, а потім духмяною хусточкою витирала руки і бредливо морщилась. Фу, фу, які начупари! Вертуті і чублик не гайнували, ані хвилини. Вони перетягли в човен сиза, вклали його в сіно, тоді перенесли в руках непритомного діда Лапоню, забрали мармусію і скоріш попливли. Річка як швидко несла вниз до озера, гнала й кидала човни на вузьких перекатах. Але хутко отямились і печерники. Одні повернули і лісом помчали до стовусівських жител, збиваючи на шляху дерева, а інші, розлюченою чередою, кинулись понад берегом за човнами. Вони бігли, хекали, видзвонювали шпорами, пускали списи й стріли, і Мармусій не раз доводилось показувати їм золоте соснове весло, блиск якого одразу відлякував увесь здичавілий табун. Стовуси пливли та все з більшою і більшою тривогою поглядали на далекий ліс. Там, над озером, де їхні оселі, вставали і закручувались у небі попелясто чорні дими. «У нас щось горить в селищі», – прошепотів до краю вражений чублик. Губи у нього запеклись від спраги, і від всього пережитого за сьогодні.